Bé, bona nit a tots. Aquest vespre plau de presentar el llibre pòstum de Salvador Espriu, editat per Ramon Balàs, que va ser secretari i amic personal del Poeta, i que avui ens acompanya. Segons hem pogut llegir en una entrevista, en una entrevista a l'editor, el llibre Ognos i el Parat Esplai és la materialització d'un projecte dels últims anys de Salvador Espriu amb articles escrits pel poeta entre 1934 i 1984 i que es una autobiografia. És un llibre inèdit, escriu, que ens parla de la seva obra sagística. El pintor Sergi Bernils, eh, que també ens acompanya, s'ha encarregat de l'obra original i gràfica. I hem de creir a l'editor Balàs que hagi tret a la llum aquest material tan important. El títol de llibre ens despertava curiositat i per les pròpies paraules de Ramon Balàs sabem que recull una de les obsessions d'Espriu. Ognos és un personatge de l'infermbrer, germà petit de Prometeu. Ognos és l'artista, com per exemple l'Espriu, no? i l'esglai representa el segle XX. Eh, però millor que sigui l'autor, editor o el presentador, el Quims d'Esbelli, eh, tots aquests enigmes tan interessants. Roman Balàs, que és d'editor i coneixedor de l'obra d'Espriu, és escriptor i poeta amb diversos reculls publicats i amb alguns premis importants de poesia, com per exemple el Carles Viva. Sergi Bernils, un reconegut pintor nascut a Guinea Equatorial, però que viu a Barcelona i que pinta des de Sant Cugat. Amb el seu art vol transmetre un missatge d'esperança i Joan Ferrarós, que ja el coneixem força, catedràtic de llengua i literatura catalana, també escriptor i assajista, i que ens presentarà aquest llibre tan esperat com indispensable per a la literatura catalana. Us agraïm a tots tres la vostra col·laboració, i abans de passar-vos la paraula recordarem els actes de la propera setmana, que no són uns sinó són tres. O sigui dimecres, el dia 2, a la Biblioteca Carles Palles de Climent, a dos quarts de vuit del vespre, es presentarà el, els, els dos llibres de Joaquim Nadal «Fent tantines per la vida» i «Testimoni de càrrec, 20 anys eh, al servei de Catalunya». Intervindran Puig Bairega, eh, Joan Manuel del Pozo i l'autor del llibre. Després, el divendres 4, en aquesta mateixa sala, hi haurà en, en Lluís Lucero, que presentarà l'Assumpció Heres al llibre de Lluís Lucero, La lenta digestió de les crisàlides, que és un recull de poesia d'aquest autor. I el dissabte, organitzat també per a Atenia i Òmnium Cultural, a les 11, eh, bueno, un quart a 12, a la biblioteca doncs hi haurà la presentació del llibre Els miralls de la ficció, la narrativa de Maria Ángeles Angl Anglada de Lluïsa Julià i presentarà l'Auseli Aiença. Bé, doncs eh, us deixo ja amb la paraula eh, que, ens, que ens formirà de, de tot el que hi ha en el llibre. No? Moltes gràcies. Gràcies, espectadors. A vostè. A mi m'agradaria començar llegint un dels textos de Salvador Priu dedicat a Salvador Dalí, de l'any 1947. El Salvador Dalí havent llegit La vida secreta. Alguns amics que estimo havien parlat temps enrere del llibre autocopro de Salvador Dalí, titulat Vida secreta. Un d'ells va deixar-me-la amablement fa uns dies i vet aquí com aquesta gentilesa m'ha permès de participar també del consolamentum que ens avalla de la més sublime de les epifanies des d'una prosa sense ortografia ni sintaxi pel que s'endevina malgrat els esforços de l'honest arreglador que necessita la disnea de 547 pàgines per no dir-nos res. Jo no vull, però, que els que em llegeixin sospitin que pretenc regatejar Salvador Dalí la suprema categoria de geni, sobretot després d'afirmar-nos ell mateix que presenta la seva inconfusible morfologia facial. Aquesta genialitat li hauria potser servit en penso per vestixar decida d'allà els estis professionals de platinnia o del proe, sigués estat el contemporani dels esmentats artistes, o fins per fer alguns jocs de mans en matèria pàstica de fesols o de mongetes, el menjador ...dels palafraners del diví Rafael. Espectre d'aquesta nostra època menys agraïda i més aspre, Dalí, el poc sortós, es fa un deure de salvar la pintura d'una mort ignominiosa i aconsegueix amb l'esplat evident que ens aclapar. Sí, les hores són ben bé unes altres. Grete, aquell pesadíssim proboscit de Teutònia, necessità més de 80 anys per aprendre a llegir una mica... Dalí, aquest, aquest gràcil pregadeu de Rostolls de l'Empordà, posseix als 37 tota la pregonesa de la teologia, domina els processos i els descobriments de les ciències especials de l'últim segle, paga caríssim, amb la negra moneda de suors i passions, el treball del seu cervell per ser el primer sempre. Es proclama l'encarnació més representativa de l'Europa d'entre les dues guerres, s'altirona damunt la pell mil·lenària de la religió catòlica, i després de tenir encara temps d'afaitar-se el borrisol de les aixelles i ja aduc les incipiències o les profusions capilars del pluvis desideri es disposa d'alçament en s'envellir, assaborint la fama en tants afanys conquerida, pressolat per l'amor de la seva gala. És una història que avança, com les novel·les d'Estendal, enmig del nostre entendiment inexorable, cap a un final feliç. Jo no sé teologia com Dalí, però en llegir les escriptures... He après que hi ha prínceps que s'arrosseguguen com a servents per la pols de la terra i porrialla que vomita insolències des de la gropa de Robades cavalleries, transformada sovint per càstig en ases putrefactes, com els que han trotat massa cops pel servei de Salvador Dalí, l'èxit del qual, sens dubte comprenem. És impossible tanmateix, que aquest resulti sempre insuficient a la seva benitosa satisfacció. Dalí pot completar-la dirigint, per exemple, delirants derivats de diminutius a gala exercici particular i sense contradictor probable no privarem tampoc que s'entafori un dit entre carn i ungla o a qualsevol altra banda del seu cos substàncies més o menys mucògenes que li permetin a ell, el gran imaginatiu de sofrir amb voluptat i en pocs moments molt més del que tots nosaltres els roig i els negres hem patit patim i patirem a seques, a les nostres dures i honorables dissensions civils i com que el camí de la felicitat és tan divers i enigmàtic afegiré uns escrúpols d'aportació modesta al gaudimatitzat que li plau i li desitjo un públic de senyors pot em fa seu menyspreu perdonar a qui ha triat els cascabells del verdà que ofengui sentiments bàsics de pudor de vergonya i de decència potser consentirà també a passar-li ja amb més altiu desdany que fanguegi a la ala el llot clar de l'ortografia i de l'ordenació gramatical. Però de cap manera no li tolerarà, sense una reacció adequada i ràpida que no sigui intel·ligent ni diverteixi. I nosaltres, ho direm en paraules de la reina Victòria, en llegir i mirar aquestes bufonades de d'agosarat infelicíssim no ens hem divertit. Barcelona, maig de 1947. Tens la paraula. Gràcies. Uh, bé, bona nit. Uh, ja hem vist eh, aquest text i n'hi ha, ha molts, eh? no són tots així, però n'hi ha molts en aquest llibre. A veure, aquest llibre, aquesta presentació que fem avui eh, per mi tampoc és una, i perdonin que, que ho digui així, una presentació convencional com moltes altres que fem aquí. El, els 2700 kg del llibre Eh, el que conté a dintre des d'un punt de vista plàstic i des del punt de vista del recull i, i ara encara més personalment el fet que aquest llibre l'hagi confegit en Ramon Balasc que feia 40 anys que no ens veiem, però que ens havíem vist a eh, Sant Bòbil Llobregat sovint doncs fa això, fa una quarantena d'anys doncs converteix doncs, aquest acte que és una mica, una mica especial eh? no, no el puc evitar i per això els, els dic de eh, tota manera, i seguint espriu, eh, aquests 40 anys sembla que els hem suportat amb prou condignitat, no? que deia l'equip federal. Bé, eh, els lleixo el que he preparat per a aquesta presentació. Eh, primer de tot, alguna cosa sobre el títol de l'obra. Eh, I per parlar del títol de l'obra us vull recordar la reforma educativa, la que va entronitzar l'ESO, que va representar la banalització dels estudis mitjans. Aquells estudis que abans se'n deien de batxillerat. Per això els que hem estat anys professors d'institut, sobretot des de la implantació de la dita reforma, es van haver d'anar acostumant a donar gairebé res percebut. Així quan en un text històric o literari han aparegut noms com Simon, Simó Ciraneu, Cartaginesos, Mare Nostro, Moltimbaler del Bruc, ens hem hagut d'aturar per fer-ne cinc cèntims. I això crea hàbit. Per aquesta error, i a qui no li calgui que m'ho passi, que m'ho perdoni, el primer que faig és, és dir que Ognos, germà petit de Prometeu, vivia a l'Hades, l'infern dels grecs. Allà trenava una corda, o soga, o samuga, o llibant, d'Espart o de Jonx. I molt important, mentre Ognos produïa corda, un o potser una asa se la cuspia per l'altre cap. No cal dir que un fet així, que és prou assemplant, sobretot si la trena era de jons verds i l'arsa tenia gana, quan es produeix els grecs antics és que vol representar alguna particularitat de la condició humana. Quant a la resta del títol del llibre, el parat esglai, l'expressió d'entrada pot resultar enigmàtica a molts connacionals. I potser ajudaríem a fer-la entendre, si més no provisionalment, recordant el que ens suggereix l'editor. Parat esglai podria equivaler, més o menys, a la gran estopefecció que els fets del segle XX, que és el temps d'Espriu, han produït a l'ésser humà. La proposta de títol per a l'edició castellana d'Ognos, que fa el mateix Ramon Blasch, pot també facilitar la comprensió. Ognos i el quedo espanto. És a dir, que Ognos com Espriu treballaria, escriuria, malgrat les insondables dimensions de l'estupidesa, la barbària, el manfotisme i la irresponsabilitat dels seus contemporanis. Segurament perquè, d'acord amb la raó o l'ètica, no hi ha altre camí que anar trenant ineluctablement textos, la corda, en aquest cas, de paraules. L'oceànic Goethe i el poeta espanyol Luis Cernuda són dos escriptors que de seguida són esmentats en relació a l'ognos del títol que va triar Espriu per al seu llibre apòstum. No ens entretenim pas, però sí que voldríem fer esment d'un altre escriptor que correntment és presentat com l'antítesi literària de Sobredo Espriu, Josep Pla Pla no parla pas d'ognos ni de les interpretacions que se'n fan, però sense esmentar-lo directament, d'alguna manera també s'hi acosta quan parla del paper de l'escriptor en el temps que li ha tocat viure, que si per espriu és desolador, per a Pla és un magma indiscernible, que diu ell. I és així que en fan a la vegada de testimonis i de forma no coincident també fan de moralistes. Tots dos, ognos, tots dos ognos, o del no hi ha més remei, o potser encara del no serveix per res, però finalment ognos. Els explicaré una anècdota ara, aquest i prou, eh, i espero que me l'excusin. Tothom deu tenir la seva experiència, un o diversos ognos, en què s'ha topat al llarg de la vida. Jo els vull explicar un dels meus. Gràcies a les vacances que facilita l'ensenyament, durant més de 30 anys vaig acompanyar grupets de persones a diversos països del Magreb i del Sahara. I allí, a la frontera que separa Algèria del Níger, vaig poder veure més duna vegada el meu ognos, que practicava l'ofici amb indolència i amb aquell enriullament que només veiem en les criatures i les persones que viuen una infància allargada. La frontera Algèria-Níger són uns centenars de quilòmetres, una línia virtual que uns senyors de París estan van dreçar sobre un mapa. Aquesta frontera travessa un mar de sorra amb horitzons de dunes. En un determinat punt d'aquella immensitat, les autoritats colonials hi van establir un control duener que les postcolonials han mantingut. Consisteixen unes barraques, un entoldats i mitja dotzena de soldats que van renovant de tant en tant. Camions i tot terrenys que transiten d'un estat a l'altre, seguint la pista de sorra, han de passar per aquest control. Arribats, el soldat Ognos, que diguem que fa guàrdia, va calçat amb xincletes, vesteix calça curta i aguanta amb la mà o dur penjat el muscle al Kalashnikov. S'asseu en una cadira de platja, darrere d'una tauleta de càmping, i va rebent els viatgers amb aquella esplèndia de rialla, i és que els negres solen tenir molt bona dentadura. Els passavolants han de portar l'est papier, la documentació, es dir, el passaport, el visat, l'assegurança, el permís de circulació, i presentar-se davant del nostre home. Ells han tret d'un lloc una vella llibreta de molles amb les pàgines ratllades verticalment formant columnes i amb gran persimònia va apuntant precàriament les dades dels viatgers i dels vehicles. Com que el lloc inhòspit és molt poc transitat, la llibreta és molt vella i qui s'hi fixa s'adona que el quadern fa temps que no només va perdre les cobertes sinó que per desgast s'han anat arrencant i perdent fulls on hi ha escrites les dades dels viatgers una mica més antics. El que el plàcit humanàs uniformat escriu en un cap, el temps se li va menjant per l'altre. És un veritable ognos i, a més, autosuficient, perquè necessita l'asa. Dirien que potser podria ser un ognos hermafrodita, com els cargols. Abans de tres setmanes, abans de fa tres setmanes, reconec que d'ognos i el parat eslai no havia passat de llegir algunes de les ressenyes publicades quan l'obra va sortir a finals de l'any passat. M'agrada Espriu, però ja saben, el temps és curt i els llibres són, més que llargs, molts. Sabia d'Ognos, del llibre, que la seva irrupció editorial havia estat un dels esdeveniments més rellevants de la commemoració de l'any Espriu. Que l'havia publicat un vell conegut de Sant Boi de Llobregat de fa 40 anys, i aquí no havia vist més, en Ramon Balasc, que en aquells temps aconvoiava la llegendària editorial Llibres del Mall. I sabia que em cal, caldria trobar un dia, com passen tants de llibres, per mirar i llegir ognos que ja sabia voluminós. Després, des que m'he fet càrrec de dir unes paraules en aquest acte, he comprovat que és de molt bon llegir perquè és molt fragmentari, compost per peces curtes que en conjunt acaben per funcionar com una mena de manual que facilita l'ús del poeta de cinera, un Mecum que ens en descobreix els ingredients literàries o també una mena de Bíblia que ha d'aplanar-nos el recte camí d'accés a l'escriptor Sobedor Espriu. Després de l'intercanvi d'uns quants emails, mails vàrem acordar amb l'Anna Maria Velaz i en Ramon de fer la presentació d'Ognos a Figueres. Seguidament en Ramon m'envia el volum i l'endemà ja havia arribat. Llavors ens hi posem i el meu espriu particular, que com dèiem estava en Standby, passa a primera fila a fer companyia a les altres dues feines que aquests mesos m'entretenen, acabar un llibre que faig sobre l'Institut Ramon Montaner i les edicions de Faises de Climent que preparem amb en Jordi Pla. Ognos i el Parat conforma un volum fora de l'ordinari. Són cap a 900 pàgines. Conté tot el que Sobdor Priu havia revisat del que pot considerar-se la part de l'obra assagística, no estrictament literària que després de diversos etzars acabarà editant-ho al que va ser llargs anys el seu secretari, Ramon Balasc. El blum fa un pan, un pan de goig, que deia l'àvia. De seguida em fixo amb el gruix del plec de pàgines de color blanc cosides al mig. Són fotografies dels coders de treball d'espreu escrits amb aquella lletra menuda, clara i amb majúscules tan característica. La mostra gràfica fa veure un tipus de correccions al tipus de correccions aquest què Espriu va sotmetre els textos que abasten des del pròleg de Laia publicat el 1934 fins al discurs d'entrada a l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona pronunciat el 1984, dos mesos abans de morir. És a dir, 50 anys justos d'aquest tipus de producció espriuana. Torno a la coberta i llegeixo què diu l'editor en el text just i dens que conté la solapa i del qual només destaco tres informacions que tenim a les mans un nou llibre d'Espriu, molt superior als textos d'origen per les esmenes i afegits que l'autor hi ja ha fet posteriorment, com els que dedica a Josep Pla. Que l'obra resol el problema de la reedició d'aquests escrits, la majoria introbables. Que el llibre és el veritable volum d'assaig d'Espriu amb 172 peces d'articles, pròlegs, intervencions, notes i comentaris. Ve a i ara cito literalment, la biografia intel·lectual de l'autor, amb la seva peculiar revisitació de la cultura i la literatura, la filosofia i la ciència, la història i la lingüística, explicita el seu posicionament moral contra l'espectacle de veirant del seu segle, el XX, el debat de l'home sota els totalitarismes, l'amenaça nuclear i els atentats constants a la civilització el seu combat a favor de la pau, la democràcia i la convivència dins la península i dins Europa. Cava Girem pàgines i trobem uns fulls il·lustrats per Sergi Bernils. Bernils en va, no en ve com els Bernils nostrats. Sergi Bernils, el pintor de Sant Cugat del Vallès, que tradueix en formes i colors l'esperit de l'univers espriuà. Venen tots seguits els crèdits del llibre que ens fan evident que Mireia Mur, poeta i traductora, també ha col·laborat amb l'editor, com a mínim en l'edició d'aquest Ognos. Ara trobem l'índex. En un llibre així, és a dir, en una aluvió de 172 textos, l'índex esdevé bàsic, essencial, d'una banda per no perdre's i de l'altra per trobar els objectius. La relació està distribuïda en cinc blocs. El primer diu paraules, diu paraules sobre alguns poetes i és dedicat particularment el poeta mallorquí amic d'Espriu i mort als 24 anys, Bartomeu Rosselló Porcel. Petit, petit calaix de Sastre, la segona, que de petit no en té res perquè suma 400 pàgines, és el nom del segon bloc que és dedicat a autors catalans, entre els quals Josep Pla. Els escriptors ibèrics, és a dir, els castellans i glaico-portuguesos, els artistes dels pinzells, que inclou Salvador Dalí, com hem vist, però no pas com a pintor, sinó com a autor de vida secreta. Els cantants, com ara Raimon, Maria del Mar Bonet, Ovidi Molló i algun altre. A la part titulada "Iniciatives Civils, inclou el Parlament que el poeta, el poeta feu en aquesta casa, en aquella vull dir, eh? en aquesta, però en aquella, en aquesta casa, el Casino Manestral Figuerenc, el dia 23 de març de 1965, per la Festa de la Poesia. I el darrer bloc, el dedicat als llibres, Eh, parla d'antologies, de diccionaris, de llibres d'ocasió, de guies, etc. El tercer paquet es diu El, dector, el lector i posarà el nom, és el més personal, són les notes que acompanyen l'obra pròpia, la narrativa, el teatre, la poesia. El quart apartat de índex és especialment important per fer-nos càrrec de la magnitud de l'empresa. És l'epíleg signat per l'editor Ramon Balasc. Potser convencionalment hauria d'anar al principi, però com diu ell mateix, no volia fer el pròleg d'un llibre de pròlegs. La peça comença com amb una veritable introducció a la figura literària del pròleg. Segueix amb els ponts que es poden fer entre l'obra d'Espriu i la d'altres autors de l'arreu literari. A continuació es fa veure l'obsessió per l'ordre que practicava el poeta i la meticulositat en què Espriu treballava des dels anys 80 cada un dels seus textos que conté aquest llibre. Després ens explica una mena d'epopeia, l'acabar de la intenció que Ognos fos publicat per curial, que havia estat l'editorial de Max Canner, recentment traspassat, i que havia estat conseller de Cultura i que no va poder ser, i que passats més entrebancs va publicar-lo ell mateix. Eh, Subratllent Ramon, l'opinió de Rosa Maria de l'Ors, especialista en espriu i, de, i directora de l'edició crítica de l'obra completa, sobre la proposta que fa de descobrir un espriu encara més gran si hom llegeix o rellegeix l'obra del poeta o part d'aquesta obra interpretant-la segons les claus que ens proporciona la càbala. I d'or ens sortiu, professor de batxillerat, per fer-nos evident que la càbala la conforma en el conjunt d'interpretacions teosòfiques que han practicat alguns teòlegs de la religió jueva. No sé si vostès tenen presents aquella cèlebre i mínima autobiografia que va escriure Espriu. Aquella, podríem dir-ne, anti que va sortir publicada al 1952 en una ontologia dedicada a vuit poetes. Els la llegeixo sencera perquè és curta, de molt d'interès i per la raó que tot seguit comentarem. Diu Espriu. No m'agrada gaire parlar de mi ni de les meves obres, sobretot dels meus poemes. D'una banda, no sé què és el que és la poesia, tal vegada només una mica d'ajuda per viure rectament i potser per ben morir. Quasi a la ratlla dels 40 anys no puc complir cap fitxa biogràfica del més petit interès. Vaig ser amic de Bartomeu Rosselló, sento una fidel admiració per Ruïra i em plau de conversar de tant en tant amb un o dos coneguts. Vaig, a la, vaig anar a la universitat, treballo per mantenir-me i aspiro, sense esperança, a l'oci. Encara no he tingut temps de casar-me, ni l'optimista coratge o l'abnegada desesperació de fer-ho. Crec que amb la lectura de El predicador lletes a l'li, la Divina comèdia, el príncep, el discurs del mètode, el quixot, el discreto i alguna novel·la de llades i serenos ja en tens ben bé prou per passar, sense crits, assistencialistes i altres ineducades expansions a aquesta trista vida. Detesto els premis literaris, la verícia i la brutícia, les felicitacions de Nadal i de Sant les quals agraeixo des d'aquí, d'un cop i per sempre, tot demanant als meus amics que facin el favor de no recordar-me mai més en aquests dies. Els homenatges, el vent, el desordre i el soroll, sortir de nit, menjar fora de casa, això que en diu en vida de relació, els concerts, les confidències, aconsellar les obscenes expansions de la vanitat. Mentre em deixin tranquil, estic disposat a creure, de molt bona fe, que tu, i ja ad d'un vos, no importa qui, sou els millors escriptors del món, Sedentari em plauria viatjar de tant en tant amb una comoditat incompatible amb la modèstia de la meva bossa i per això determino de no moure'm gairebé mai. Voldria viure al camp, amb quatre arbres i un tros de jardí, o almenys en una ciutat més neta que Barcelona, on la gent no s'escureix tan generosament al pit i altres pitjors i més repugnants interioritats. Voldria també veure els quadres de fermea de Delft, posseir unes quantes figuretes del pessebre de Ramon Amadeu i no haver d'escriure'n una ratlla més. Penso, finalment, que la humanitat està abocada a un pròxim i definitiu cataclisme. Però, vist que el petit esdeveniment és tan indefectible com estúpid, demanaria, si us és, que els papers no ens ho recordessin a cada moment en tant d'escarafalls. El perquè de la lectura d'això. Ramon Balasc, en aquest epíleg, ens fa veure que precisament la, tota la constel·lació que inclou aquest ognos no és altra cosa que el desenvolupament d'aquesta mínima expressió biogràfica. Altrament, l'editor precisa que les claus per fer-nos càrrec del conjunt del voluminós Aplec les trobarem llegint allà on Espriu s'ocupa de la seva infància, la seva microcelló, o de Posem, les pàgines que dedica Miquel Martí Pol. Afegeix uns mots del triangle que a partir del mitodògnos formen Esprius, Cernuda i Goethe i acaba amb les rons que han guiat l'ordre en què han estat posades les parts que van anar creixent a partir d'aquell nucli inicial de 28 textos que versaven sobre Bartomeu, Rosselló Porcel, i que han acabat sent els 172 que hi ha. La cinquena i darrera part de l'obra és imprescindible, és l'índex onomàstic, visita recomanada perquè permet de fer-nos càrrec de la magnitud del laberint quanta extensió i per contemplar l'abast cultural que fa, pel que fa al contingut. Per aquest és clar parla d'escriptors catalans, però també parla de Truman Capote, de Charlie Riebel, d'Agatha Christie o del rei Joan Carles. No he pogut llegir el llibre sencer, esclar, ja ho he dit, però de seguida m'he evocat al més proper, el que em produïa més curiositat, que és una mostra com una altra. Espriu va ser convidat a presidir la setena festa de la poesia que es va celebrar en aquest casino, ja ho hem dit, i que comptava amb la presència de Carles Faes de Climent, animador literari de la festa. De la intervenció que va fer l'espriu de va fer Espriu, citem aquesta no definició de poesia. Déu me'n dir què és la poesia, diu Espriu, per què no ho fer. És un procés d'expressió, o un mitjà de coneixement, o, un, o una singular comunicació. No podria dir. Però el més cert és que sempre els homes li han discernit un llenguatge extraordinari i en relació extraordinari en relació a la prosa i una activitat específica dirigida a obtenir la construcció literària que anomenem poema. I de Figueres diu que és una ciutat clara, amable i polida. Ara una pinzellada del que diu dels escriptors empordanesos, i ara hauria de dir alguna cosa, però serà molt breu, que és del que ha llegit en Ramon fa una estona, de la vida secreta de Salvador Dalí. Amb en displicència ens fa vinent que l'ha llegida perquè li han deixat. Qualifica el relat de, de Dalí d'autocoprobiofàgic. ja ho ha dit ell, eh? pensin en allò del tubo aquest que comença aquí i va més avall. Uh, estes, uh, que es tracta d'una disnea de 547 pàgines per no dir res, recordem el que han llegit i que és un conjunt de bufonades d'un de agoserat infelicíssim deixem això doncs ara Josep Pla, dedica l'estona a Josep Pla aleshores li dedica el text més llarg un parlament que espriu va fer a la llibreria Catalònia el 17 d'abril de 1953 devia ser la presentació de l'obra Ara no en farem pas cap més referència, si la llegeixin vostès, però es tracta d'un excel·lent i precís text sobre Pla. El març de 1955 parla de Cartes d'Itàlia. Eh, el text escrit per Espriu és en el mateix díptic que hom va publicar amb motiu d'alguna efemèride dedicada a Josep Pla. Allà hi diu Espriu Uns ulls i una intel·ligència d'una lucidesa única han mirat i han comprès lentament per espai de molts anys, el país de la nostra predilecció, el país més important del món: Pla i Itàlia. Per una pla Itàlia, per un complexíssim i dificilisim tema, per un, gran, per un tema tan gran, un escriptor digne d'ell. I el que ell titula, Breu notes sobre Josep Pla, redactat al llarg de més de 30 anys, de 13 anys i datada al 1980. El considera el més gran prosista que s'ha proposat de fer un inventari total del seu present i que està investit de sentit comú, experiència, ordre i treball. Espriu diu considerar-lo qui ve després de Roïra i fins i tot esmenta la possibilitat que li donen el Nobel, tot i que ell, es diu Pla, està al marge d'aquesta frívola contingència. En d'altres moments puntuals d'Ognos, Espriu cita Josep Pla. Es veu que Pla havia escrit, i Espriu repeteix, que la pell de Brau, un llibre sobre Espanya, és vulgar però enormement savi, ple d'escarafalls i gemecs personals. Encara torna a referenciar Pla i no pas en qualsevol lloc, precisament en el prefaci que el mateix Espriu fa de la seva primera història d'Esther a l'edició de 1982. Pla havia mort l'any anterior i potser és una mena d'homenatge. I Espriu només esmenta un altre escriptor en pordanès, Víctor Català, l'escalenca Caterina Obert. En Ramon també és molt ordenat. M'ha enviat la seva pàgina web en gran quantitat d'informació periodística sobre la vida pública que porta feta Ognos. He obert un prell dels últims articles que s'han publicat. Llegeixo que en la presentació que em va fer Sam Abrams, el crític literari va dir que la importància del llibre apenes es pot exagerar i no va adoptar a qualificar-lo com un esdeveniment de primera magnitud, una joia de la corona. En una altra presentació, Rosa Maria de l'Or, que ja l'hem citat abans, precisa que Ognos és, i cito textualment, un llibre del tot indispensable per als estudiosos i una lectura interessantíssima per al lector que s'hi acosti amb curiositat, perquè es trobarà un llibre únic, on de manera amena i senzilla entrarà en contacte amb el món de l'alta cultura, per on es movia el poeta. Ara que ja els tenim ben ordenats i classificats, segons l'esquema que el mateix Espriu va comunicar a Ramon Balasc perquè els ha dités, comprovem amb estupor la quantitat de saviesa que Espriu i va entaforar aprofitant la més mínima escletxa per dir-hi la seva. I afegeix, un home afamat de saber que cerca la llum del coneixement que l'ha d'alliberar de l'esglai de, de la gran pregunta que presideix el destí de la nostra vida. Perquè? La vida només és el pròleg del definitiu i veritable relat que comença amb la mort. Vet aquí un relat biogràfic que mai ningú no podrà escriure. I ara acabo. Hem esmentat abans Max Kanner sobre el qual, enllà dels detractors que sempre n'hi ha, hi ha el consens que va ser un home que es va moure per la sala de màquines de la cultura i per consolidar els fonaments del país. Hi ha alguna altra persona, com ara Miquel Sallarés, que també ha treballat en aquest sentit, diguem-ne, basal. Aquest llibre d'Ognos, de Sobador Priu que presentem, ens ensenya que Ramon Malasc estaria en aquesta tesitura de treballar per consolidar les bases, els puntals, els fonaments, el patrimoni comú per, més o menys ell, mateix, ell, ell ho diu així, assegurar-lo pels catalans i projectar-lo als peninsulars, els de nord enllà i al cap de vall o al sencer. No parlo a tu, doncs, ja està. No, a veure, jo m'ho dic per que... o sigui, Primer de tot, agrair-te aquest esforç que has fet. Trobo que és una presentació fantàstica. No, no faltaria, però vull dir... Seguro que no, no me l'esperava, eh? vull dir que jo m'he quedat molt bocabada eh, no sé ho hauré de paï perquè està eh, jo l'únic que he portat és un petit detall perquè aquí he explicat com, com aquest llibre de l'Espriu he de reconèixer que nosaltres no li vam fer cas quan érem vida dic nosaltres vull dir jo personalment i bàsicament a l'Eudal Solà, que això ho explico en el, en, en el llibre, perquè la idea era, inicial d'era fer-ho a, a Corial, i l'Eudal no, no, va entrar a treballar amb el Max Hanner, a la Conselleria de Cultura i se'n va desentendre completament. Després un dia es va enfadar i va dir, senyor Eudal, doni-li això al el senyor Pinyol vagi vostè al carrer, a casa seva, a buscar tot el material que, que hem estat preparant. I així ho vaig fer. I un dia a les 8 del dematí em va fer anar carrer Camèlies a buscar el material que tenien en aquests moments. I a partir d'aquell dia, cada setmana em anava donant uns sobres, que en aquest cas el veieu aquí, uns sobres, i dintre d'aquests sobres posava aquí en aquest cas el Parlament el Casino Manestral de Figueres, i dintre hi havia aquest paperet i això és el text que tu has citat has, has i aquí, aquest és l'original eh. em deixaran ara senyor, senyores i senyors que doni les gràcies al casino Mansal Figarenc per haver-me permès d'assistir aquesta setena festa de la poesia organitzada d'una manera tan brillant per l'esmentada entitat. Altrament, etcètera, hauria de llegir més bé. Però vull dir que això era... I tots els papers que jo tinc durant tots aquests anys eh, no ha estat possible editar-les perquè hi havia la idea de fer-ho a edicions 62 a eh, a l'edició crítica que ja estan fent les... La cosa més important que s'ha fet mai de cap escriptor català és l'edició crítica de les obres de Salud d'Espriu, perquè l'Espriu va corregir tant la seva obra i l'han estudiada tant, aquest equip dirigit per la Rosa de l'Or, però amb tot de professors universitaris i han publicat uns 16 volums, que té una feina extraordinària, i allà hi havia una possibilitat d'editar i algun dia s'haurà d'editar allà, l'Unus parat es, s'ha de fer l'edició crítica en totes les variants. Però clar això ens posava un problema previ. que sempre les dues vegades l'any 95 hi una vegada que, que gairebé eh, es treu al llibre el llibre tira endavant, hi ha un, un problema previ que és com pot ser una edició crítica d'una edició que no existeix. O sigui, primer has de fer el volum de referència, i donar un text base i després buscar totes les variants que vulguis per fer el llibre de referència. I a mi el que m'escandalitzava és que Edicions 62, que era la, la, la mare, diguéssim, de l'editorial, no tingués interès a editar l'obra eh, amb una edició normal, perquè per fer una edició crítica era matar l'esperit amb què ho havia fet el llibre de l'Espriu. I jo la veritat és que he, fet, he intentat fer una edició normal, però t també t'he de dir que no he aconseguit trencar el malfat, diguéssim, d'aquest llibre perquè jo trobo que la recepció intel·lectual que ha fet la societat catalana o la liter literària no, no ha entès per no sé, perquè l'espliu situa aquests personatges i perquè què almenys no ho han entès determinada gent quan veig aquest text ja respiro una miqueta sincerament perquè també em molt el que va dir el Samàbrams però si tu agafes el que va dir el l'amic Saladrigues a La Vanguardia és esgarrifós parla d'ell de, mateix i no parla per res de què és Ognos I si això és un crític jo no, no ho entenc i jo ara ja no m'estic de, de, de deixar de dir les coses pel seu nom I hi ha gent incompetent que van de, de, de, de crítics per la vida, I dius, bueno, no cal que m'expliqui la seva vida si coneixia era molt amic de l'espriu o no, però de què vol dir Ognos i què significa això dintre de la literatura catalana, i no li perdoni la vida. I així t'en unes quantes més, eh? No, però ho per, per dir el més representat. Doncs en, el, en, el, en, el, en aquest context, l'Espriu va fer un, una obra enorme, un esforç enorme, perquè escriure sense tant dos textos sembla molt senzill, però són... són i parlar dels temes que parlen i després descobrir que en textos dedicats als jocs florals de Sant Cugat, dedicats a una festa major de gràcia, dedicats a, a coses de, que... Per exemple, el diccionari de sinònims de, de, de, que, que hi ha aquí, el pròleg al diccionari de sinònims, és una meravella. L'únic problema que té, que això a mi de l'Or no, no em va creure, i no, i no vaig posar a fer-ho perquè ja una cosa és... Vull dir, aquí el problema és canviar els títols, és a dir, que tot es digui pròleg no dona una idea del que significa el llibre. Si tu, per exemple, diu pròleg a la poesia de... de grau de l'Iost, diu sí. pròleg allà, llavors resulta que tot sembla que l'Espriu allà està parlant de la poesia de grau de Liós. No parla de la poesia de grau de Liós. Resulta que Grau de Liós era un terratinent de Viladrau, que és el lloc on l'Espriu eh, es va recuperar de la seva tuberculosi i on va escriure tota la seva obra narrativa. I explica, diu, el meu pare, diu, vaig conèixer els fills de, de, de Grau de Liós, perquè el, el Grau de Liós tenia molt més anys, molt, era molt, és el primer llibre, del, és, estan posats per ordre alfabètic d'antiguitat dels autors, és el primer de tots, tenia. jo vaig anar a l'enterrament amb, amb els meus amics que teníem 14-15 anys diu què, què, ell els 10 anys té una tuberculosi i li recomanen per curar-se la tuberculosi que vagi a, a Viladrau i allà eh, estan primer en un, el primer any en un, en un hotel i després hi ha uns, uns austríacs que s'havien fet fer una casa pel Puig i Cadafal que en diuen Can Ganyota i allà l'espriu hi va passar dels 10 fins, als, fins que va esclatar la guerra, fins a l'any 39, fins al final de la guerra, aquella casa era, el, diguéssim, el camp, diguéssim. Perquè l'espriu no va viure mai aquells de mar. I anava a passar alguns mesos a l'estiu, i al moment que es va posar 10 anys, a partir dels 10 anys, sempre va anar a Viladrau, que era el lloc on... on I explica doncs, que allà la seva mare cultivava roses, Tenia dues.000 variants de, de rosers. Era una finca gran que el seu pare havia, era un notari eh, que econòmicament ben, ben situat i que allà tenia però el, el seu món ideal. No? Tenia una torratxa, una casa no pugira el preciós, etc. I en un moment allà diu: "No tornaré mai més a Viladrau. Perquè vaig ser massa feliç. Si en a posar pròleg a la poesia de Grau de Lliost, jo hagués pogut posar no tornaré mai més a Viladrau, el, el, el llibre faria una altra cara. Uh -huh. Semblaria més Borges, saps què vull dir? Semblaria una cosa més, més, molt més interessant. Doncs el mateix et dic, per exemple, si tu pròleg el Diccionari Vox. És un pròleg que parla d'un repàs a tota la lingüística des de Port Royal fins a... I que al final fa una definició del verb fotre que no l'anomena que parla de la... Tenim els catalans tenim un verb que ho diem tots sense, sense saber mai què diem amb aquest verb ho podem dir tot i diuen dir el sinònim serveix per dir cada cosa amb el nom més adequat amb, la... amb el matís i, la... I en fa una, descri... és, és una, una... És un text fantàstic <coughs> doncs tot està ple de, de petits de petits de petites joies, de petits tresors amagats entremig que com, tant des del vint de, de, de vista polític, en què explica tot el seu pensament, hi ha un pròleg amb l'Aran Guren que fa una defensa de Catalunya i dient que Espanya no ens entendrà mai, que és increïble. És <coughs> un dels textos més brillants que hi ha també i, i etsic de xèteris, eh? vull dir que eh, t'agafes el món d'Amèlia Riera o agafes el d'artistes de, de la Pela Esfanosa, etc. o et parla d'un poeta que ningú coneix i et, et fa tota una teoria de la Càbala, ara que la Rosa de està parlant de la Càbala amb tots aquests textos hi surt tots els seus tots els viaranys que diguéssim, certifiquen que Espriu tenia al cap aquesta teologia laica diguéssim, que ell defensava bé, no sé, ja paro perquè em sembla que ja us he atabalat prou oh, ja, ja. Oh. jo sí que he de fer una petita introducció per explicar qui és el Sergi Bernils perquè jo aquest llibre no l'hauria fet si no hagués comptat, diguéssim, amb la connivència o la complicitat d'un pintor, jo he intentat refer el una pràctica molt habitual als anys 40 que era fer llibres amb pintors entre autors catalans Riba amb l'Uviols amb, amb el pare del amb us, o, amb, o amb altres o amb el Rebull o amb fer llibres d'art una edició de bibliòfil que és aquesta que no és la mateixa que teniu allà però el, el llibre dintre i el que hi ha allà és exactament igual I que té un valor de bibliòfilia encara que no, com jo fèiem els llibres d'almanys tenen un valor de d'exportada, -se sembla, una litografia, encara que no ho siguin. Doncs aquí hem, hem fet una edició de 300 exemplars amb, amb una serigrafia de, del, del Sergi Bernils aquí al davant i tot el, tot el llibre, com podreu veure, està tot il·lustrat amb, amb les seves obres. N'hi ha, per cada apartat, doncs ens n'ha fet, fet un, no? llavors sense aquest suport perquè ell em va regalar 100 litografies 75 aiguaforts i 30 originals haguéssim si pogut arriscar-me a fer aquest llibre i a vendre'l de 60 euros que com teniu allà a si us s'ha de ensenyar i del llibre tot és tot és ple de com sempre una cosa és quan no, no et surten no? vull dir que n'hi ha les dobles les, les separacions les sempre ara això una... les dobles pàgines no vull dir tota el i aquí al mig també el que trobareu que també fa, és això que explicava el, el Joan trobareu la llibreta en què ell va anar apuntant un dia de Nadal que devia estar molt, molt avorrit eh? va anar apuntant tots els pròlegs aquí tenia aquesta llibreta i aquí tenia aquesta fitxa que deia poso, trec per, per anar controlant els que havia corregit els que havia, els que havia arreglat i els que no i llavors aquí hi ha la llista de tots els títols que, que ell preparava. I aquí de tant en tant hi surt el meu nom perquè dir, ja li he donat el sobre perquè, perquè el tinc tingui, perquè, per recordar se que, que me l'havia passat. Llavors això és el llibre, aquest del, que serveix, que és el dedicat a, per tu meu resollar força, el de l'any 57, que és a, hi havia 28 textos i ara hem passat a 172. No Fixeu-vos aquestes pàgines com estan de corregides. És un llibre nou, encara que... No m'he atrevit a dir-ho, sempre, perquè... perquè hi ha textos, després hi ha textos del... Això també, per exemple, és un, és un, cat... un catàleg. Un... El catàleg van a veure al Teatre Romea, el Piclo Teatro de di... Milano, i allà, entremig en el programa de mà aquí va escriure un text i aquest text me'l va passar i aquí sota, això estava tot plegat eh? no veia res amb un sobre com aquest i sota encara posa revisat el dia tal vull dir que una cosa brutal eh? doncs, llavors el això que estava explicant el Sergi, que jo vaig conèixer el Sergi Benítez de manera casual, tot i que potser l'hauria d'haver conegut abans, però el vaig conèixer fa molt fons. Sí, tens. Tots ells van. Has d'estar tranquil. Doncs en el... En el... El vaig conèixer... De fet, som veïns del taller, perquè ell viu a Barcelona, però el taller el té a Sant Cugat. i Jo a Sant Cugat ara. I... Fa, és, una obra, és un, un, un pintor que treballa bàsicament per Milà, per, per Itàlia i per, per Suïssa i per Alemanya i per... veuen un miró que poden modular la seva... Bueno, vull dir de la talla del miró eh? no -ho. doncs ell és un, és, és un home molt preocupat pel tema de les Sagrades Escriptures i l'Espriu també és un, un escriptor que està absolutament preocupat pel tema de la del tema religiós, el tema de l'esglai és, és el diví és, el, és el, el el misteri de la divinitat eh? el, el misteri com en diuen? Misterium, misterium tremendum de la divinitat vull dir que és un tema que això amb aquest llibre que està veient la l'or que es diu uh, Esprivi la Càbala encara es veurà més clar perquè és un tema crucial en l'estructura que es tu veus els poemes. Quan, després de veure els poemes, et diuen que a darre d'això hi ha un pensament amacat que encara crea una fascinació més gran. Mm -hmm. Doncs eh, el, el, el nostre amic Bernils és un pintor que pinta amb els beatats del Liban al davant amb, els, amb el Beat de Girona, la catedral de Girona que té, tota una visió de la, de la pintura que ell ja explicarà, segur. Molt bé. Passa. De fet, no, no l'he parat, ja fa ah. Sí, ja se sent. Ah. Sí. Molt bé, doncs... Eh, sí, ens vam conèixer amb el Ramon perquè preparàvem la galeria on treballo a Milà, preparava una cosa a Barcelona i ell va fer la la projecció de, de l'obra ho va fer molt bé perquè aquí he treballat poc i va fer una tasca important i després ens vam anar veient per Sant Cugat i va venir un bon dia al taller ha ja carregat de papers, però paper bo, eh? Aquest paper H Hanemulés, deia? Sí. Aquest paper que fem servir per, per fer acrílics, aguareles, etc. Però nosaltres no, no el fem servir tan bo. Els de l'ofici Eh, ho fem més aviat en paper destraça. No? I ja es va presentar amb el paper donat per descomptat que jo li diria que sí, perquè ja havien parlat de l'espriu i el sabia que ell tenia una, una predilecció per la Bíblia. i jo també la tinc des de fa fa anys que ja treballo a partir de la Bíblia, com tants pintors ho han fet. Eh, no se'n parla gaire d'aquest tema, però però tants i tants no? del segle XX, Tenim el Roald, el Chagall, el Kandinsky també ho va fer, l'Emil Nolt, eh, en fi, la llista seria inesgotable. Eh, Incluso el Van Gogh no? estava empapat. No? Aquells paisatges del Van Gogh no, no surten perquè sí, eh? estava empapat de, la, de les escriptures. I, I bé, jo havia llegit coses de l'Espriu... Eh, és difícil, la, la poesia de l'Espriu, jo reconec que, que a mi em costa. I és clar, ja em, em va portar totes les edicions del Mall, que jo no les tenia, i em va dir, va, comença a llegir, dedica aquest estiu a no pintis i llegeix més. I, I em vaig dedicar a llegir bastant l'Espriu. Uh, L'Espriu, jo havia llegit comentaris d'ell, no? quan diu que la, per ell... La seva cultura està basada en la Bíblia i que, que per ell la Bíblia és una altíssima carena que aquell sempre s'hi havia trobat bé i s'hi seguia trobant bé i, i que era l obra de la literatura més gran que havia fet mai. No? i que després de la Bíblia no hi havia res i que després tampoc hi havia res i que després tampoc hi havia res i que, i que al final trobaríem el Cervantes, el Shakespeare, el Dante, etc. Però, clar, li donaven una importància capital. I especialment el llibre d'Eclesiastes, que era el seu preferit. Poder Ognos té a veure bastant no? amb aquest aquesta vanitat Praticant. de vanitats, i... etc. Bé, aleshores eh, ens hem anar trobant, anàvem a... Com que tots tenim prou feina, aprofitàvem les hores de dinar per anar parlant del tema, per anar... Jo feia alguns apunts, alguns... Eh, eh, això d'anar a dinar al bar de paletes, eh? Anàvem a un, un bar de gent treballadora, el mateix Espriu deia la, la bona gent, no? Oi que la, Maria, la Rosa de l'Ora em parlava d'això el dia de la presentació. Ell anava molt ben vestit, sempre, d'editor, camisa, corbata... Jo anava vestit... Avui m'he mudat una mica, però normalment vaig soc ple de pintura. I allà els, els treballadors del bar ens anaven mirant sorpresos, havien pensat aquests qui són, no? Devien pensar que era un senyor de Barcelona que es feia el quarto de bany i era el paleta que li, que li... Clar, perquè tenia allò ple de papers i de dibuixos i va ser apassionant, no? Va sortir el primer... no problema, però, clar, és un llibre tan heterogeni, està ple de pròlegs i, i comentaris i... I, i bé, assajos que entre ells doncs, no, hi ha, no hi ha massa lligam, i és clar, il·lustrar un llibre sins com ho fas no? si ha, crec que hi ha 26 artistes plàstics no? 28 poetes eh, escriptors, que per cert no sé si el senyor Balas va dedicar pràcticament el mateix espai als artistes plàstics que als escriptors eh? vol dir que per ells Sí, hi ha molts, hi ha molts, molts textos a l'Espriu dedicats a... Els 98 textos, que això me'n recordo, la segona part, que jo volia... L'original d'ell posava el petit calaix de sastre, volia treure el petit i el... I ja he que eren 400 pàgines, que no ho havia calculat, però ara és la part més, més, més indenta. Llavors hi ha 100 pàgines dedicades a artistes, a 30, uns 28 artistes que que van des de Picasso, Picasso, Picasso que els textos que de Picasso són molt bons també, molt bons uh, el, els textos de ha, de, eh? de, Sobiracs, oh, de, Sobiracs, de Sobiracs de Cousacs Usacs. No, o sigui, de, de, de, de Fotògrafs de Viladacans Cranac al Lluc Cranac al Vell eh? no, el Sura del Prugel surten no, altres textos uh, bé que, no sé per què venia. Per... No. Sí perquè hi ha molta part de pintura i ha una part important de, de pintura de que eren catàlegs, que això, per això no, de fet és un llibre inèdit perquè aquests catàlegs se'n fan un catàleg d'allò que sent exemplars que circulen entre durant l'exposició, després no es veuen mai més. I que després ell va corregir tots, els va corregir tots, va dir. Que, no, no, tot, aquest, tot això és la feina. Que, que ha portat tot, tot aquest temps que és on també ha contribuí molt la Mireia Mur, que és la que des, de, des del temps que l'espiu vivia sempre havíem, havíem s'hi havia dedicat molt i l'edició crítica això s'ha pogut fer perquè ella va havia conservat tota aquesta feina i estava a punt, perquè si no jo no l'hauria pogut fer no. no, doncs dèiem això que Eh, va sortir una mica, vam començar a parlar, a veure quin caire agafaven les il·lustracions Jo no podia renunciar al meu llenguatge, que és una, una abstracció lírica eh, Però com ho il·lustràvem eh, De seguida vam pensar que, bé, com que eh, de la lectura de l'espriu es pot treure la conclusió de Que sobretot tot el corpus líric, no? des del cementiri de Sineu, les sí, Hores... De Ai, de, de Cineu. Ara em confundia amb Mallorca. I sí. ja ets posat de Cineu. Eh? Les Hores, el caminant i el mur, tot això, i fins al final del laberint. I sobretot aquell poema de... com es diu? El Sutxador? Sutxador. Sí. Doncs eh, pots arribar a treure la, a, a la conclusió, això ja, ja en parla en Josep Maria Castellet, de que la seva visió del, del Déu Omnipotent és una visió doncs, una mica d'un Déu sec, no? allunyat de les trifulgues humanes, que està en silenci, que no, que no participa de les nostres angoixes, etc. No? I com que jo tinc una visió diametralment oposada, doncs vamm de decidir establir com un diàleg no? entre el poeta i el pintor, ell, una mica amb la seva visió absolut, absolut respecte per les eh, escriptures i aquest, aquesta admiració que hem parlat abans de la Bíblia, etc, però ell pod una visió més tecnòs. Eh... Aleshores, doncs, van sortir aquest aquests el que vam anomenar col·lotxes, eh? que són, no, no, no, collage, no col·lage, que és una tècnica amb paper i tot això, col·lotxes que, que són diàlegs entre el poeta i el pintor. I aleshores, bé, hi ha algunes il·lustracions que estan fetes amb colors més aviat, sors, pesants, no negres, ocres, sèpies, eh, sienes, eh, torrats, etc que és com jo ficar una mica en el seu terreny, no?, de... en fi, participar una mica d'aquesta idea de... de que Déu està allunyà, però de repent apareix el color, eh? els ultramars, aquests grocs cadmis, aquests taronges, aquests eh, verds esmeralda, aquests blaus de cobalt, d'ultramar, etc. I és una manera de dir-li, doncs, que jo crec, i estic convençut, perquè ho he experimentat a la meva vida, que Déu està més a prop nostre del que ens pensem, no?, va vaig agafar com a referent al salm 18, que és un salm que va escriure el David quan el rei Saül el perseguint i el nava setxant. I en aquell salm, qualsevol que el llegeix hi pot treure aquesta conclusió. No? És, un, és un constant donar gràcies a Déu del, del, de la resposta que té quan un clama a ell no? i li demana ajuda. Donc allà parla que és capaç d'agafar, un núvol i volar sobre el núvol per anar a ajudar aquella persona o, o cavalcar sobre, les, sobre un carobí, etc. No? I, en fi, eh, la meva, la meva, el meu ajut eh, escritural va ser aquest, aquest Sant 18 i després vaig, eh, vaig utilitzar molt, molt color no? per, per venir a dir doncs, que jo crec que, que Déu ens estima molt que, eh, jo crec que eh, aquella, hi ha alguna al·lusió al, al fill pròdig no? aquell, aquell retorn a, a, a Déu d'algú que estava allunyat d'ell i, i veure com ell eh, l'abraça i el rep i, el, i fa festa perquè aquell que estava lluny doncs torna no? eh, tot això està contingut en aquestes il·lustracions i, I al final, doncs, doncs bé, ha sortit, jo vaig quedar molt content, vaig disfrutar moltíssim, va sortir un, un corpus plàstic immens, perquè aquí només surt, hi ha tre, 36 il·lustracions, però de fet em vaig preparar un centenar, després vam editar també litografies, vam editar eh, puntes seques, vam... què més? Vam fer originals, grans, etcètera. Una exposició també van servir per finançar una mica sí. perquè malauradament doncs eh, sí que s'ha trobat algun la caixa, no? la caixa la caixa de pensions ens va comprar un nombre important d'exemplars, vam poder fer la presentació en la caixa, que això és el que ens ha donat potser més relleu i, i, i l'any Espriu en el fons això el darrer de l'any Espriu que, això que et comentava doncs és... Com que això estava preparant-ho des de fa 30 anys, quan va fer 3 abans de, de que fos l'any espriu, ja vaig anar a veure amb el Mascarell i amb el Gru de Sala perquè per moure tot aquest tema, no? per, i també tenim, hem trobat el suport de la Caixa en aquest sentit i també de l'any que de la Generalitat, que, que això ens ha permès fer aquest... Que, primer més que un escriptor no? jo me'n vaig anar a veure per Rigau per les escoles, aquí hi ha un text també preciós de, de, dedicat a la a Rosa Sensat, a l'escola d'Istiu Rosa Sensat ja, ja, és, és realment veure tots els fils que hi ha aquí darrere és, és important no sé. molt bé, doncs eh, ja bàsicament això i ara, el senyor Balasc de moment descansarem una mica perquè m'ha fet treballar molt i eh? sí. Mm. i bé, si voleu preguntar alguna cosa no sé si voleu dir-ho però a vegades sí. Sí, sí, sí jo podria saber si la selecció l'ha fet a vostè o si era feta allà l'Espriu no, no, volia o sigui, l'Espriu volia que es publiquessin tots els seus textos ah. que havia escrit diguéssim d'assaig entre cometes Llavors, n'hi ha, d'aquests 172, n'hi ha, eh, eh, ha la meitat que me'ls va donar corregits i, i, i, i amb l'índex com ho volia, que és aquesta, aquesta, aquesta llibreta, aquest bloc, on, on, i me'ls nava passant així, entremig, he, he afegit una sèrie de textos que sabíem que existien per exemple el text del Dalí el text del Dalí es va publicar a Ariel l'any 47 aquest text l'espriu l'any 57 que és quan fa la vocació de Rosselló Porto i altres notes ell no el posa però és un dels textos que més no em va donar corregit però que havia de posar hi ha altres textos dedicats n'hi havia 8 en aquest cas concret que l'any 57 ja estaven escrits i que no sabien i no esvien publicat aquests vuit textos n' identificat set un dir, qualsevol dia amb l'edició crítica no sé potser sortiran. Després hi havia textos eh, que sabia que existien i no els trobàvem eh? o no sabíem si si eren inèdits o no. Dir, jo per exemple reconec ara no col, no, els an que el diari ara els hi vaig donar un text dient que era inèdit sobre Picasso Aleshores, una, una del Museu Picasso, una documentalista, va dir "No, que aquest text es va publicar en un llibre de 100 exemplars que va fer la Fundació Jacint Rebentós Picasso. La Fundació Reventós Picasso va demanar una sèrie de textos a diversos personatges i allà es va publicar el text de l'Espriu. Pues Me'n vaig recordar que jo aquell text físicament el vaig anar a portar jo. Vull que això és aquelles coses que, que, que a mi em feia servir a de recader per anar a portar coses o, per exemple, un text fantàstic que l'orotava, bueno, moltes coses aquestes jo hi havia fet. I, i en aquest text a mi, a mi em feia tornar boig perquè hi ha la data de... de, de la data escrita per ell això ho he fet l'any 1900 que 62, l'original i ho va escriure el 82 i estava equivocat és increïble, que tornes boig uh -huh. i dius, bueno, si és del 62 i no, no no es troba, és que és, és inèdit. És que ho posa, que vaig reproduir el text. Però resulta que estava equivocat a l'espriu. I coses d'aquests encara en poden sortir algun més, però diguéssim el, el corpus, l'estructura del llibre, uh -huh. fins i tot aquí dintre, a les pàgines del mig, l'ensenyo, està fet a parit. És escrit de la seva mà. Ara... Si sí. jo ara trobés un altre text similar, el posaria. Hi ha un text de la, dedicat a la, a la Aurora Bertrana, que també és molt bo, és boníssim, un text boníssim, que era un, un prolec inèdic per una, eh, per una novel·la inèdic encara que no s'ha publicat mai, de l'Aurora Bertrana, que li va demanar a l'Esprim un prolec. I això va sortir la, als, als marges. Tot això sí que recuperat de... Una, uns textos en una, una revista amb un homenatge al Martí de Riquet coses que no que els prius no, estal, que, que el priu no si el priu... i encara hi ha tres o quatre textos que amb unes llistes que tenia amb l'audal solar que no identifico què són Gràcies Gràcies bueno. Bé, és molt tard ja bon Doncs, nit i bon gràcies Gràcies eh?